Əl-Bəyinə surəsi, 8 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Kitab əhlindən kafir olanlar və müşriklər, özlərinə açıq-aşkar bir dəlil gəlməyənə qədər, dinlərindən ayrılan değildilər. Bu açıq-aşkar dəlil isə, pak səhifələri onlara oxuyan, Allah tərəfindən göndərilmiş Peyğəmbərdir. O səhifələrdə doğru dürüst sökümlər vardır. Kitab əhli yalnız özlərinə açıq-aydın dəlil, Peyğəmbər gəldikdən sonra ayrılığa düşdülər. Halbuki onlara əmr edilmişdir ki, Allaha, dini yalnız O'na məxsus edərək, batildən haqqa dönərək ibadət etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər. Doğru düzgün din budur. Həqiqətən kitab əhlindən kafir olanların və müşriklərin yeri cəhənnə modudur. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Onlar yaradılmışların ən pisidirlər. İman gətirib yaxşı əməllər edənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdır. Onların öz Rəbbi yanındakı mükafatı, ağacları altından çaylar axan ədin cənnətləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Bu neymətlər Rəbbindən qorxanlar üçündür.